Розділ шістнадцятий. Нема там жодних таємних входів. І не було ніколи. Хех. Невже ти сам не знаєш? Третяк невдоволено підвищив голос. І його слова долетіли до Артема. Вони поверталися з чергування. Назад на Київську. Сталкер і Третяк крокували трохи позаду інших і жваво щось обговорювали. Коли Артем теж затримався, щоби взяти участь у їхній розмові, ті перейшли на шепіт. І йому залишилося тільки знову приєднатися до основної групи. Маленький Олег, який дріботів, намагаючись не відставати від дорослих, і відмовлявся залазити на плечі батька, тут же радісно схопив його за руку. «Я теж ракетник!» – оголосив він. Артем здивовано подивився на хлопчика. Той був поруч, коли мельник представив йому третяка і, напевно, випадково почув це слово. Чи розумів він, що воно означає? «Тільки нікому не кажи!» Поспішно додав Олег. «Це іншим знати не можна. Секрет. Цей дядько, напевно, твій друг, якщо це тобі про себе розповів». «Добре, нікому не скажу», – підіграв йому Артем. «Це не соромно, навпаки. Цим пишатися треба. Але інші можуть від заздрості погані речі про тебе говорити», – пояснив хлопчик. Хоча Артем і не збирався нічого питати. Антон ішов кроків за десять попереду, освітлюючи шлях. Кивнувши на його щупляву постать, хлопчисько сказав. «Тато сказав, не показувати нікому, але ж ти вмієш секрети зберігати. Ось!» Він дістав із внутрішньої кишені маленький шматочок тканини. Артем посвітив на нього ліхтариком. Це виявилося спорота нашивка. Кружечок жіщільної прогумованої матерії, сантиметрів семи у поперечнику. З одного боку він був повністю чорним. З іншого на темному тлі було зображено щось на кшталт шестикутної паперової сніжинки якими в ДНХ прикрашали на святкування Нового року. Перетин трьох незрозумілих довгастих предметів. Придивившись у тому, який розташовувався вертикально, Артем упізнав патрон. Здається, від кулемета або снайперської гвинтівки. Але чомусь із приробреними до основи крильцями. А ось інші два, однакові, жовті, з подвійними ободами з обох сторін він визначити не зміг. Загадкова сніжинка була вписана в стилізований вінок, як на старих кокардах, а по колу нашивки йшли букви. Але фарба на них була настільки витерта, що прочитати Артему вдалося тільки «Ті війська» і «Ар» та ще слово «Осія». Написано знизу під малюнком. І якби він мав трохи більше часу, він, може, і зумів би зрозуміти, що йому показує хлопчик. Але вийшло інакше. Гей, Олешку, іди сюди, справа є», – гукнув сина Антон. «Що це?» – устиг запитати хлопчика Артем. Перш ніж той вихопив у нього нашивку і сховав до себе в кишеню. «Ервеа!» – ретельно вимовив Олег, сяючи від гордості. Потім підморгнув йому і побіг до батька. Піднявшись на платформу по приставній драбині, дозорні стали розбрідатися по домівках. Антона біля самого входу чекала дружина. Зі сльозами на очах вона кинулася на зустріч маленькому Олегу. Підхопила його на руки, а потім накинулася на чоловіка. «Ти мене зовсім звести зі світу хочеш? Що я повинна думати? Дитина вже кілька годин тому з дому пішла. Чому я за всіх думати повинна? Сам як маленький не міг його додому відвести?» Побивалася вона. Лен. Давай не при людях. Зніяковіло, озираючись, пробурмотів Антон. Не міг я з дозору піти. Думай, що говориш. Командир застави і раптом пост залишить. Командир? Ось і командуй. Так ніби й не знаєш, що тут діється. Він у сусідів молодший тиждень тому зник. Мельник і третяк Пришвидшили крок та навіть не стали прощатися з Антоном, залишивши його наодинці з дружиною. Артем поспішив за ними, і довго ще, хоча слів уже було не розібрати, до них долинали плач і докори дружини Антона. Всі троє попрямували до службових приміщень, де знаходився штаб начальника станції. Через кілька хвилин вони вже сиділи в завішеній потертими килимами кімнаті. А сам начальник, із розумінням кивнувши, коли сталкер попросив залишити їх на одинці, вийшов. «Паспорта в тебе, здається, нема», – радше ствердно зауважив мельник, звертаючись до Артема. Той похитав головою. Без конфіскованого фашистами документа він перетворювався на ізгоя, якому був заборонений вхід майже на всі цивілізовані станції метро. Ні Ганза, ні Червона Лінія, ні Поліс не прийняли б його. Поки сталкер знаходився поруч, Артема ніхто ні про що зайве не запитував. Але якби він опинився один... Йому довелося би поневірятися між покинутими полустанками і дичавіючими станціями, такими як Київська. І вже навіть мріяти не можна було би про те, щоби повернутися на ВДНХ. На Ганзу без паспорта. Тебе провести я не зможу. Мені для цього потрібних людей знайти спочатку треба. Не би... Підтверджуючи його думки, сказав мельник. «Можна було би новий виправити, але це ж часу займе. Найближчий шлях до Маяковської по кільцю, як не крути. То що нам робити?» Артем знизав плечима. Він відчував, до чого хилить сталкер. «Чекати не можна. І в обхід Ганзи йому самому на Маяковську – Теж не потрапити. Тунель, який примикав до неї з іншого боку, ішов прямо від Тверської. Повертатися в Лігово фашистів та ще й на станцію перетворену в Казимати було б божевіллям. Глухий кут. Краще буде, якщо зараз на Маяковську. Ми з Третяком у двох підемо, підсумував Мельник. Пошукаємо вхіду Д-6. Знайдемо? Повернемося до тебе. Може, із паспортом за цей час вже щось вийде. і Я поки переговорю з ким треба, щоб бланк підшукали. Не знайдемо? Теж повернемося. Довго нас чекати тобі не доведеться. По кільцю ми вдвох швидко домиремось. За день усе встигнемо. Почекаєш? Він допитливо глянув на Артема. Артем знизав плечами ще раз. Кивнути і погодитися він себе змусити не міг. Його не полишало відчуття, що з ним обходяться, як з відпрацьованим матеріалом. Зараз, коли він виконав свою основну задачу, повідомив про небезпеку. Дорослі взяли на себе все інше, а його просто відсувають у бік. Щоби не плутався під ногами. «От і добре», – виснував сталкер. «Чекай нас до ранку, ми прямо зараз і рушимо, щоби не гаяти часу даремно. Щодо їжі та ночівлі, ми з Аркадієм Семеновичем все обговоримо. Він тебе не образить». «Все, начебто». «Ні, не все». Він поліз у кишеню і витягнув звідти той самий закривавлений листок паперу, на якому був план і пояснення. «Візьми! Я його собі змалював! Хто знає, як повернеться? Не показуй тільки нікому!» Мельники третяк пішли менше, ніж через годину, переговоривши перед тим з начальником станції. Акуратний Аркадій Семенович одразу ж провів Артема до його намету, і, попросивши повечеряти з ним увечері, залишив відпочивати. Намет для гостей стояв трохи на відшибі. І хоча він і утримувався в прекрасному стані, Артем з самого початку відчув себе в ньому дуже незатишно. Він виглянув назовні і знову переконався, що інші житла туляться один до одного, і всі вони розташовані якомога далі відходів у тунелі. Зараз, коли сталкер пішов, і Артем залишився один на незнайомій станції, тяжке відчуття, що його він переживав спочатку, повернулося. На Київській Усе ж було страшно, просто страшно, без усяких видимих причин. Вже було пізнувато, і голоси дітей затихали, а дорослі мешканці станції все рідше виходили з наметів. Розгулювати платформою Артему зовсім не хотілося. Перечитавши тричі отриманий від вмираючого Данила лист, Артем не витерпів, і на півгодини раніше, обумовленого часу, вирішив до Аркадія Семеновича на вечерю. Тамбур службового приміщення був зараз перетворений у кухню, де поралася симпатична дівчина, трохи старша за Артема. На Великій Сковородці тушкувалося м'ясо з якимись корінцями. Поруч відварювалися білі бульби, якими пригощала дружина Антона. Сам начальник станції сидів поруч на стільчику і гортав розпелехану книжечку, на обкладинці якої красувалося зображення револьвера і жіночих ніг у чорних панчохах. Побачивши Артема, Аркадій Семенович ніяково відклав книгу вбік. Нудно у вас тут, напевно. З розумінням усміхнувся він юнакові. Підемо до мене в кабінет. Катерина нам там зараз накриє. А ми поки хряпнемо. Підморгнув він. Зараз та сама кімната з килимами і черепом виглядала зовсім інакше. Освітлена настільною лампою із зеленим Матер'яним абажуром вона стала набагато затишнішою. Напруга, що невідступно переслідувала Артема на платформі, в променях цієї лампи безслідно розсіялася. Аркадій Семенович витягнув з шафи невелику пляшку і націдив у незвичайну пузату склянку питва з ароматом, від якого голова йшла обертом. Вийшло зовсім небагато на палець, і Артем шанобливо подумав, що вартується пляшка вже точно не менше цілого ящика браги, яку він пробував на Китайгороді. Коніяк. відгукнувся на його цікавий погляд Аркадій Семенович. Вірменський, звичайно, зате майже тридцятирічної витримки. Зверху! Начальник мрійливо здійняв очі до стелі. Та не бійся ти, не заражена. Сам перевіряв дозиметром. В міцності незнайомий напій був добрячий, але приємний смак і терпкий аромат пом'якшували його. Ковтати відразу Артем не став, а за прикладом господаря спробував, посмакувати питво. По тілу зсередини повільно розлився вогонь, поступово остигаючи і перетворюючись у приємно зігріваюче тепло. Кімната зробилася ще затиснішою, а Аркадій Семенович ще симпатичнішим. Дивовижна річ! Мружачись від задоволення оцінив Артем. «Нічогенький, правда? Приблизно півтора роки тому бі біля Краснопресненської сталкери зовсім нечипаний продуктовий знайшли, пояснив начальник станції. У підвальчику, як часто раніше робили. Вивіска впала, його ніхто й не помічав. Один сталкер згадав, що раніше, ще до того, як гримнуло, туди іноді заходив. Ось і вирішив перевірити. Скільки років пролежав, тільки кращим став. По знайомству мені за стокульок кульок дві пляшки віддав. На Китай-городі, до речі, за одну 200 просять. Він зробив ще один маленький ковток. Потім задумливо подивився крізь коньяк на світло лампи. — Вася його звали, сталкер от цього, — повідомив начальник. — Хороший був хлопець, не дрібно якась, яка у них по дрова бігає, а серйозний хлопець, завжди вартісні речі приносив. Щойно повернеться зверху, насамперед до мене йшов. — Ось! — каже Семеновичу, нові надходження. Він коволо посміхнувся. То з ним трапилося щось? Співчутливо запитав Артем. Краснопресненську він дуже любив. Весь час повторював, що там справжнє Ельдорадо, сумно сказав Ракадій Семенович. Все вціліли. Одна висотка сталінська, чого варта. Зрозуміло, чому воно там усе ціле і не ушкоджене. Там же зоопарк прямо через дорогу. Хто ж туди поткнеться, на Краснопресненську? Такий страх. Відчайдушний він був хлопець. Васько ризикував завжди, але й заробляв за те. І все ж дострибався. Потягли його в зоопарк, а напарник ледве встиг утекти. «Давай вип'ємо за нього». Начальник важко зітхнув і налив ще по одній. Пам'ятаючи про нечувано високу ціну коньяку, Артем запротестував було. Але Аркадій Семенович рішуче вклав пузату склянку в його долоню. Ображати пам'ять відчайдушного сталкера, котрий і роздобув цей божественний напій, Артем не посмів. Тим часом дівчина накрила на стіл. І Артем з Аркадієм Семеновичем непомітно перейшли на звичайний, але добре очищений самогон. М'ясо було приготовлено чудово. І від нього майже прозора рідина ішла напрочуд легко. «Неприємно у вас на станції», – розговорився через півтори години Артем. «Страшно тут, і гнітить щось». «Це справа звички», – непевно похитав головою Аркадій Семенович. «І тут люди живуть». Не гірше, ніж на деяких. Ні, ви не подумайте, я ж розумію. Вирішивши, що начальник Київської образився, поквапився заспокоїти його Артем. Ви, мабуть, усе можливе робите. Але тут така ситуація. Всі тільки й говорять про те, що люди пропадають. Брешуть, відрізав Аркадій Семенович. Але після нової склянки самогону зізнався. Не всі пропадають. Діти тільки. Мертві їх забирають. Артема навіть пересмикнула. Та хто знає, хто їх забирає. Я особисто в мертвих не вірю. Я за своє життя мертвих набачився. Будь спокійний. «Нікого вони туди не забирають. Лежать собі тихо. Але там за завалами!» Аркадій Семенович махнув рукою в бік парку перемоги і ледь не втратив рівновагу. «Там хтось є, це точно. І нам туди ходити не можна». «Чому?» Артем постарався з фокусу тусуватися на своїй склянці. Але вона весь час розпливалася і кудись відповзала. Стривай, покажу!» Начальник станції з гуркотом відсунувся від столу. Важко підвівся і, хитаючись, підійшов до шафи. Покопавшись на одній із полиць, він обережно підніс до світла довгу металеву голку з оперенням із тупого кінця. «Це що?» – насупився Артем. «Ось і я хотів би знати. А звідки ви це взяли?» шиї вартового, який правий тунель охороняв. Крові витекло, наче кіт наплакав, а сам увесь синій лежав і піна з рота». «З парку перемоги прийшли?» – здогадався Артем. Диявол їх розбере?» Про бурмотів Аркадій Семенович. І враз перехилив решту півсклянки. «Дивись мені тільки!» – додав він, прибираючи голку назад у шафу. «Не говори нікому!» «А чому ви самі нікому не розповісте? Вам допоможуть, і люди заспокояться? «Та ніхто не заспокоїться!» «Порозбігаються всі як щури. Зараз уже розбігаються. Нема тут від кого оборонятися. Ворога ніякого нема. Не видно його, тому і страшно. Ну, покажу я їм цю голку. І що? Гадаєш, усе вирішиться? Смішно. Всі вшиються, гади. Одного мене тут залишать. А який я начальник станції без населення?» «Капітан без корабля!» Він підвищив голос, але дав півня і замовк. «Аркашо, Аркашо, не треба так! Усе добре!» Дівчина злякано присіла поруч із ним, гладячи його по голові. І Артем крізь туман із жалем зрозумів, що начальнику вона доводиться аж ніяк не дочкою. «Всі суки розбігаються, наче щури з корабля. Один залишуся, але не здамся», – не вгамувався той. Артем заледве підвівся і нетвердо попрямував до виходу. Охоронець біля дверей клацнув себе пальцем по горлу. «Яка ніч!» – ледве вимовив Артем. До завтра його краще не чіпати. І, похитуючись, побрів до свого намету. Дорогу йому довелося пошукати. Кілька разів він намагався забратися в чужі оселі. І тільки груба чоловіча лайка і нестямні жіночі верески допомагали йому зрозуміти, що і цього разу вгадати не вдалося. Самогон виявився підступнішим, ніж дешева брага, і вповні починав діяти тільки тепер. Арки і колони пливли перед очима. На довершення всього його почало нудити. У звичайний час, можливо, хтось би і допоміг Артему дістатися до гостьового намету. Але зараз станція була абсолютно порожня. Навіть Пости біля виходів з тунелів, напевно, були полишені. На всю станцію вночі залишалося три-чотири тьмяних лампочки. І за винятком освітлених плям у тих місцях, над якими вони звисали зі стелі, вся платформа була занурена у напівтемряву. Коли Артем зупинявся і придивлявся уважніше, Йому починало вважатися, що сутінки чимось заповнені і тихо ворушаться. Не повіривши своїм очам, він з цікавістю і відвагою, п'яного побрів у бік одного особливо підозрілого місця неподалік від переходу на Філіпську лінію до однієї зарок. Рухи з густків темряви там були не такі плавні, як в інших кутках а різкі і немов усвідомлені. Е «Ей, хто там?» Наблизившись на відстань кроків п'ятнадцяти, вигукнув він. Ніхто не відповів. Але йому здалося, що із загальної темної плями повільно виділилася довга статінь. Вона майже зливалася з сутінками. Але в Артемі росла впевненість, що з темряви на нього хтось дивиться Артем хитнувся, але встояв і зробив ще крок Тінь різко зменшилася в розмірах Не би зіщулилася і ковзнула вперед У ніз вдарив різкий, нудотний запах І Артем відсахнувся. Чим це пахло? Перед очима постала картина, побачена ним у тунелі на підступах до Четвертого Райху. Навалені один на одного трупи зі скрученими за спиною руками. Запах розпаду? Тієї ж миті з диявольською швидкістю, немов би, розпрямилася стиснута пружина, тінь метнулася до нього. На секунду перед очима промайнуло обличчя. Бліде з глибоко запалими очима, покрите дивними плямами. «Мрець!» – прохрипів Артем. Потім його голова розкололася на тисячі частин, стеля затанцювала і перекинулася. І все згасло. Виринаючи і занурюючись у ватяну тишу, лунали чиїсь голоси. Спалахували і зникали якісь видива. «Мені мама не дозволить, вона хвилюватися буде», – говорила неподалік дитина. «Сьогодні точно не можна. Вона весь вечір плакала. Ні, я не боюся. Ти не страшний і співаєш гарно. Просто не хочу, щоб мама знову плакала. Не ображайся». Ну. «Хіба що ненадовго? До ранку повернемося?» «Час не жде! Час не жде!» – повторював низький чоловічий голос. «Часу обмаль! Вони вже близько! Вставай! Не лежи! Вставай! Якщо втратити надію, якщо відступити, капітулювати...» Твоє місце швидко займуть інші. Я продовжую боротися. Ти теж повинен. Вставай. Ти не розумієш. Це ще хто? До начальника? У гостьову? Ну, звичайно. Один понесу. Давай, ти теж допомагай. Хоча б за ноги візьми. «Важкий! Що там у нього в кишенях брящить? Цікаво! Гаразд! Жартую я! Все, донесли!» «Та не буду, не буду! Йду!» Запона на мету різко відсунулася, в обличчя вдарив промінь ліхтаря. «Ти, Артем?» – обличчя госта неможливо було розгледіти, але голос – Звучав молодо. Артем схопився з лежака, але в голові одразу ж запаморочилося. Його знудило. В потилиці пульсував тупий біль. Кожен дотик до неї обпікав. Волосся там склеїлося, напевно, від засохлої крові. Що з ним сталося? Війти можна? Запитав гість і, не чекаючи дозволу, ступив у намет, засмикнувши за собою запону. Він тицнув Артемові в руку крихітний металевий предмет, вімкнувши нарешті власний ліхтар. Артем розглянув його. Це була автоматна гільза, перетворена у загвинчувану капсулу. Точно така ж, як та, що йому колись вручив Хантер. Не вірячи своїм очам, Артем спробував відкрити кришку, але вона ковзала у спітнілих від хвилювання долонях. Нарешті на світло випав крихітний шматочок паперу. «Невже, невже послання від Хантера?» «Непередбачені ускладнення». Вихід в Д6 заблокований. Третяк убитий. Чекай мене, нікуди не йди. Буде потрібний час на організацію. Постараюся повернутися якомога швидше. Мельник. Артем перечитав записку ще раз, намагаючись осмислити її зміст. Третяк убитий. Вихід у метро 2. Заблокований. Але ж це означає, що всі їхні плани і всі їхні надії, нехай навіть примарні, розсипаються на порох. Він здивовано глянув на посланця. Мельник наказав залишатися тут і чекати його, підтвердив той. Третяк мертвий, убили. Мельник сказав отруєною голкою. Хто це зробив – невідомо. Він тепер мобілізацію проводитиме. Все, мені пора. Відповідь буде? Артем подумав, про що він може написати сталкеру. Що робити? На що тепер сподіватися? Чи можна кинути все і повернутися на ВДНХ? щоб в останні хвилини бути там з близькими людьми. Він похитав головою. Посланник мовчки розвернувся і вийшов назовні. Артем опустився на лежак і задумався. Іти йому зараз було просто нікуди. Без паспорта, без супровідника він не міг би ні вийти на кільце, ні повернутися на Смоленську. Залишилося сподіватися, що Аркадій Семенович буде і найближчі дні не менш гостинний, як учора. На Київський стояв день. Лампочок горіло вдвічі більше. А поруч зі службовими приміщеннями, де розміщувалася квартира начальника станції, сяла ще. Іртутна трубка, лампи денного освітлення. Кривлячись від болю в голові, Артем добрів до квартири. Охоронець жестом зупинив його на вході. Зсередини долунав шум. Кілька чоловіків розмовляли на підвищених тонах. «Начальник зайнятий», – оголосив Вартовий. «Хочеш? Чекай». Через кілька хвилин з приміщення кулею вилетів Антон, командир дозору, в який Артем ходив напередодні. За ним на поріг вибіг і господар. Хоча його волосся знову було акуратно зачесане, під очима набрякли мішки, а обличчя помітно розпухло і вкрилося сріблястою щитиною. Артем потер щоки і подумав, що і сам після вчорашнього, напевно, виглядає не набагато краще. «Ну а що? А що я можу зробити? Ну що?» Навздогін на Антону крикнув начальник, а потім, плюнувши, ляснув себе долоною по лобі. «Ага, прокинувся?» – помітивши Артема, криво посміхнувся він. «Мені тут у вас затриматися доведеться, поки мельник не повернеться». Вибачливим тоном повідомив Артем. «Знаю, знаю, доповіли. Ходімо всередину, мені тут відносно тебе доручення дали». Аркадій Семенович жестом запросив його в кімнату. «Ось, поки мельника чекатимеш, сказано сфотографувати тебе». На паспорт. У мене тут техніка залишилася ще відтоді, коли Київська нормальною станцією була. Потім він, може, бланк паспортний роздобуде. Зробимо тобі документ. Посадовивши Артема на табурет, він навів на нього об'єктив маленького пластмасового фотоапарата. Блиснув фотоспалах, і наступні п'ять хвилин Артем провів у цілковитій темряві, безпорадно озираючись на всебіч. Вибач, забув попередити. Золоднієш? Заходь. Катя тебе погодує. Але часу сьогодні в мене на тебе не буде. Тут у нас загострюється. В Антона сьогодні вночі син старший пропав. Він тепер... Усю станцію на вуха поставить. Що за життя? Ага, мені тут сказали, тебе вранці посеред платформи знайшли. Голова в крові. Трапилося щось? Не пам'ятаю. Сп'яну впав, напевно. Не відразу відгукнувся Артем. Так, вчора ми непогано випили. Посміхнувся – Гаразд, Артеме, пора мені роботи робити. Заходь пізніше. Артем сповз із табурета. Перед очима в нього стояло обличчя маленького Олега, старший син Антона. Невже він? Він згадав, як напередодні той крутив ручку своєї музичної шкатулки приклавши її до заліза труби. А потім сказав, що тільки малюки бояться, що їх заберуть мертві. Якщо ходити в тунелі і слухати труби. Артема захлиснув холодний жах. То невже це правда? Невже це сталося через нього? Він ще раз безпорадно озирнувся на Аркадія Семеновича, розкрив було рота, але так нічого й не сказавши, вийшов назовні. Повернувшись у свій намет, він сів на підлогу і деякий час просидів мовчки, дивлячись у порожнечу. Зараз Артему почало здаватися, що обравши його для цієї місії, хтось невідомий одночасно прокляв його. Майже всі хто зважився розділити з ним хоча б частину шляху, загинули. Перед ним вервечкою пронеслися образи людей, які знайшли свою смерть, ідучи з ним однією дорогою. Бурбон, Михайло Порфирович і його онук, Данило, хан зник Безвісти, а бійці революційної бригади, котрі врятували Артема, Могли бути вбиті в наступному ж перегоні. Тепер третяк, але маленький Олег чи приносив Артем своїм супутникам смерть, сам того не знаючи. Не розуміючи до пуття, що робить, він схопився, закинув за спину рюкзак і автомат, взяв ліхтар і вийшов на платформу. Ноги самі понесли його з того місця, де вночі на нього напали. Підійшовши ближче, він завмер. Крізь каламутну плівку п'яної пам'яті на нього дивилися мертві, запалі вочниці, зіниці. Він усе згадав це був не сон. Знайти Олега. За будь-яку ціну допомогти командиру дозору розшукати його сина. Це його вина. Вина Артема. Він не догледів за хлопчиськом. Погодився грати в його дивні ігри з трубами. І ось тепер він тут. Цілий і неушкоджений. А хлопчик зник. І Артем був упевнений, що він не втік зі станції сам. Цієї ночі Тут сталося щось недобре, незрозуміле, і Артем винен двічі, тому що міг би цьому завадити, але не зумів. Він оглянув те місце, де вчора в тінях таївся моторошний прибулець. Там лежала купа сміття, але розкидавши її, Артем тільки сполохав безпритульну кішку. Безрезультатно обстеживши платформу, він підійшов до колії і зістрибнув на рейки. Вартові на вході в тунель ліниво оглянули його і попередили, що в перегони він може йти на власний страх і ризик, і що ніхто там за нього не відповідатиме. Цього разу Артем пішов не тим тунелем, де напередодні чергував змельником, а іншим. Паралельним. І, як і говорив командир дозорних, цей перегін теж виявився завалений приблизно на такій самій відстані до станції. У глухому куті розміщувався пост. Залізна бочка, що слугувала пічкою, і навалені навколо мішки. Поруч з ними на рейках стояла ручна дрезина, навантажена відрами з вугіллям. Вартові сиділи на мішках і про щось перешіптувалися, а при його наближенні схопилися зі своїх місць, напружено розглядаючи Артема. Але потім один із них дав відбій, і інші заспокоїлись і повсідалися, як і раніше. Придивившись, Артем впізнав в командирі Антона, і, поспішно пробурмотівши «щось недоладне», Розвернувся і попрямував назад. Обличчя його пащило. Він не міг дивитися в очі людині, яка через нього втратила сина. Артем брів, повторюючи стиха. «Я тут не при чому. Я не міг. Що я міг зробити?» Рептого він помітив маленький предмет – що сиротливо лежав у тіні поміж двох шпал. Навіть здалеку той здався йому знайомим. І серце заколотало частіше. Нахилившись, він підібрав із землі маленьку коробочку з ручкою, що стирчала з неї. Він крутнув ручку, і коробочка відгукнулася деренчливою, тужливою мелодією. Музична скринька – Олега, і яку він викинув, або випадково загубив тут зовсім недавно.